O kulla balaletin final Më lezët në ruar Kësaj dy njaja për i vjen fundi Dy njaja me gjithë bukëjt e saj po lërgohet Dhe ahireti po afrohet Shumë prej shenjeve ta ardhje sa ahireti të këndodhur dhe këndalë Dhe një pjesë për e tyre, pritët të dhimë. Ardhje e tyre është pare lejmërimi që njërëzit përgatitën. Siç ka thëmë profetit sënë Allah a.s. Bëdi rubil e amal, shpejtoni për të bërë punë mira. Bëni punë mira sa më shpejtë, për pare se të vitë dë gjali, pare se të dalë kafësha, e cilë do t'i shënoj njërëzit me imanë ose me kufrë, edhe shenjët të tjera spejtoni për punë të kryer punën e mirë para se të vdon, para se të dalë dielli nga perëndimi dhe mos e parnohet më asnjë utopia. Këto janë disa shenjat të mëdha të cilat do vinë. Ka dhe shenja të tjera të vogla të cilat do vinë gjithashtu dhe nuk kanë ardhur akoma. Ne treguam në hutben e kaluar që një prej shenjave të kamelit që nuk ka ardhur akoma është dalja e Medit. Radiyallahu anhu për të cilin ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe treguam që ai do zhvilloj disa beteja për të cilave ai do dalë fitimtar dhe do vendosi Islami peshën e tij të rëndë në tokë. Dhe një prej betejave do të i është përshkruar profetit sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe, të cilin ne treguam shkurtimisht në vitin e kaluar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam Tregon për ardhën e dëgjali Cile shenjë që vjenë basë sa një gjarje Thot nuk ka për dalë dëgjali Do të deri sa romakët të shkojnë Në amakë ose në dabit Në një transmitim Thuet Që ata do kënë 80 flamuj Në shdo flamur Por shdo flamuj do jenë 12.000 ushtarë Dhe më thë numërë ushtarët dhe jetë 960.000 dhe jeta I ushtarë vë romakë Do shkojnë në amakë ose në dabit Në dy vënda fërë halebit Edhe do grumbullon muslimanët Për të luftuar romakët Si kur sa ta e në grumbullon Për të luftuar muslimanët Gjitheshtu Do dali një ushtri nga Medina Të cilët janë njërzi më të mirë Në tokë atë dit Dersa kur të rështohen Do thonë romakët Në lini ne që të marim Ata në më qemë për jush Të cilët në kanë vërarë Dhe në kanë luftuarë Uthën muslimanët, jo pa asallahu nuk ulem juve që të bëni gjë me vëllezrit tanë, edhe atë i lftojnë. Edhe në këtë luftë do ketë do ndodhë një përplasje shumë e madhe mes dy ushtrive. Atë muslimanët do vendosin një lloj kushti për vdekje. Kush për vdekjen nuk ka pasur për qëllim, sa kuptohet në hadithin që profetit sallallahu alaihi ve sellem ka pasur për qëllim tu që të dalë një grup muslimanësh të cilët do japin besën Allahut që thotë ose këthejmë fitimtarë, ose të vdesin, Mos pa fitor, ose të vdesin, ose të vdesin, ose të vdesin, ose të vdekin. Edhe dhe një grupë musimanësh me këtë dhe besët tjilë dhe nisen, o të vdesin, o të këthejmë fitimtarë, dhe e risa luftojnë dhe në darkë, vdes kur vdes dhe këthehet kësh të thehet, dhe në basi këthehen, ditën e dytë thot, e, luftojnë për së i thot, dhe e risa indanon nata, edhe këthejmë këta dhe kë Edhe këj grupë shdukët, grupë i parë që kështë dhe në besën Më pasë, thot Jabin besën për sëri muslimanët Që ose të vdesin, ose të këthejn fitimtar Edhe luftojnë dherë se i ndalon nata Pasë të thot këthejn këta dhe këta pa, fi, pa fituar asë një rapallë Edhe shdukët këj grupë i cili dhe besën që të është të për të vdekur Ose vdesin, ose një pështë këture këthejn Më pasë, thot Da një grupë që apin besën për luftuar dhe mdekje ose të fitojnë, edhe luftojnë dhe e sa ngruset, edhe këthejmë përse i këshërë tretë. Pasaj, thot, ditën e katër të ngrihen pjesa tjetër e muslimanëve. Në ngrihen muslimanë të i për të ndimuar ata që luftonin. Edhe këtu, thot, munden edhe e mbathin vrapit një e tretë e muslimanën këtë betej, këtyre, Allah i më dhëruar nuk ua përnën topën kurma. 1/3 vritën dhe këta janë dëshmorët më të mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe 1/3 janë ato të, të cilët do jenë fitimtarët, këtyr nuk u bën dëm as një lloj fitënë që do ekzistojë në faqen e dhëut. Më pas Allahu i mëdhëruar e vendos humbjen mbi bjë Romakët, edhe vritën prej tyre shumë, shumë, shumë më shumë i maf. Thot Profili Erasmus, "Ajse nuk është par ndonjëherë vrasi i tillë i numër aq masia ja si në këto luftë." Aisa thot, thot profetë dhe sëllem, aisa kalon dhe zogu si për tyre, edhe nuk i kalon ata dhe sa bi i ngordur. Aty thot numërohem, në mëndod një vrasje ma në numërohem, në bas luftës, fëmijet e një gjyshi, ose një në që janë familje e përbashkët, nga në qimë veta, kanë ngellur për e tyre vetëm një. Pas kësa, thot profetë dhe sëllem, në bas gjithë sa evdekje dhe vrasje ma në që ndodhë, a mund të një njeriu të gëzohet me ato plaç çluesi që mund këtë fituar ose mund gëzohet me një trashëgimi që mund dhahet kur kam dheu kaj shumë edh atëherë thonë muslimanët i fitojnë në Konstantinopoli edh e shnijrojn ata në një transmetim thot profeti sallallahu alaihi wasallam a keni dëgjuar për një qytet një ranë në të cilit është nga toka dhe anë tjetër është nga deti i thonë po i durguri allahut thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka për të bërë kiameti Dhe jeri sa atëta sulmojnë 70.000 nga benis haqët Në më thonë, këta që do të shkëm për të shurë kësë në pojnë nuk e në arab Jam benis haqë, se arabët e në benu Ismail Dhe kur të shkojnë atjen nuk kam për të luftuar më armë Dhe as kam për të gjuajtur më, më shtiza Por do thonë, laj, laj, në laj, Allahu akbar Dhe do bjerë një ranë e mureve të qytetit Anë e detit Mopas do thon para en e dy te la ilah illallah allahu akbar do do biera an tjetër. Mopas do thon para te la ilah illallah allahu akbar do do tulirohet do do hyjn do fitojn. Ndërkohë që ata janë duke ndar laçkën e luftës i kanë varur thot në hadith shpatat e tyre në pemët e ulirit. Thot therrët shejtani të thot Dajali ka shkuar te familjet tuaja. Ather ata i hedhin ato që kanë në duar të tjerë dhe dalin. Por kjo që thot shejtani është kohë, nuk është e vërtetë. Më pas dërgojnë 10 kaloris. Po ti dgjosh me vëmendje hadithet, flet për shpatata, për kaloris, domthonjë çuditë të njeriu, domthonjë koha që jetojmë ne. Ne nuk e dimë sigurt nën bëftë këtë lloj ngjarje. Dhe ne besojmë çajë që, që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem më shmës sa e vërtet. Edhe ajo që kupton në hadithet është në këtë në këtë kohë njerëz do kthehen te Lufta tradicionale që ka qenë dikur me armët e thjeshta. Kjo është që kupton nga hadithi. Do dërgojnë 10 kalorës sot. Qi janë para roja, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, un i di emrat e tyre, emrat të popullarizuarve të tyre, edhe ngjyrat e kujeve të tyre, ata janë kalorësit më të mirë në faqen e dhërt. Edhe kur të vinë ata në sham, këta kalorësit atëherë do dalin te xani. Kjo është një gjarje për të cilën ka të reguar profetit sallallahu a.s. e cila ka për të ndodhur për barën se të vinë shenjët e mdajt kamhetët. Gjithashtu të reguar një transmitim që disë sahabe kanë dëgjuar profetit sallallahu a.s. se ka thënë gjithashtu nuk ka për të burë kamheti dhe dhe nuk ka për të dalë dhe gjali deresat, dhe shiro, poja, dhe mbasaj, Roma. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shikoni shenjat kameteve do të thënë nuk kanë ardhur, edhe muslimanat presin që do të, të vinë. Dhe kjo është premtim për Allahu Subhanuhu Teala, inna Allaha la yukhliful miiad. Allahu i madhor nuk e thyen premtimin e Tij. Ajo do vij. Mbas këtyre shenjave priten që të vinë ato që quhen shenjat e mëdha të kametit. Edhe shenjat e mëdha të kametit Nuk është se kam do një emërtim në më thëmë të veçan pëse që në shemë dhaja, përveç faktit që ato janë një gjarje të cilat, kur të vi në tokë, ka për të ndodhë në ndryshimet të më dhaja në tokë edhe në qijënë. Dhe, gjithashtu, me ardhjen e tyre, kja meti është shumë, shumë avërësishë dhe të rgojmë.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 Por argumentet kanë treguar një lloj tradhitie ose disa lloj tradhitesh të prngjashme që na tregojnë me përafësi se si do jen disa shenjat e tradhitura, në çfarë forme do jenë. Tregon në hadithën e Muslimit që që transmeton Hudhayfe ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu anhu thotë: Doli një profet i sallallahu alaihi wasallam tek ne, ndërkohë që ne po flisnim me njërin e tyre dhe tha: Për çfarë po flisni? I tham po flasim për Kiametin. Pa profet i sallallahu alaihi wasallam nuk ka për të bërë kimeti deri sa të shikoni 10 argumente ose 10 shenja. Dhe prandaj kanë qjudhetar këto shenjat e mbas sepse këtë ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vetëm, të veçantë, të çuditshme për njerëzimin dhe për mbar universin. Edhe tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam se prej këtyre shenjave është që do vi një tym nga qielli ose ne ka për mëllë Allahun Kur'an do vi shpjegimin tim më i detajuar. Ës dalet djalit. Gjinështarët i cili pretendojnë se është Zot, do vi shpjegimit inshallah. Ës dalje kafshës, e cila i ndan njerëzën besimtarë dhe kafira sipas asaj që meritojnë tek Allahu i Madhëruar. Ës lindja e diellit nga perëndimi, edhe do vi shpjegimit yrinshall me lenin Allahut. Zbritja e Isa li selam, kshu thot në hadith me këtë lloj radhiti thot në hadith Zvritë Islami dalë yejuj me 23 fundosi, don tre shenja, një fundosi në lindje, një fundosi në perëndim dhe një fundosi nga dishull në Arbidon, do të fundoset tokës gjigande. Dhe shenja e fundit është që do dalë një zjarr nga Jemeni i cili do të grumbulloj njerëzit në tokën ku aty mbi ta do bëhet Kemetin, do në tokën e Shamit dhe mbi aty do bëhet Kemetin mbi ta. Kështu në këtë lloj radhiti tregohen kto shenja në hadithin e muslimit. Gjithashtu Imam Muslimi po i ka transmetuar një hadith tjetër ku e treguar këto të shenjë kemi ditë me një radhitie tjetër përveç kësaj. Kjo tregon që këto radhiti që e përmendun në hadith nuk nuk kanë ndonjë domethënie të veçantë. Përderisa transmetues kanë përmendur në forma të ndryshme radhitjen, kjo tregon që nuk di se kush është më saktë e kush më përpara tjetrës. Por ata thjesht kan, i kanë i kanë përmendur ato siç mund i kenë mbajtur mend, edhe nuk dijnë në të vërtetë se kush jetë përpara tjetrës. Por ne kemi mundësi që të bëjmë një rrodhitie të për afërt me disa shenja. Prandaj dijet, dije domthonë në formë të qartë, që Dejali, Allahu na ruajt nga sherrri i tij, ka për të ardhur përpara të dalit së Isma'il se selam dhe përpara të Lushma Xhorxhëve. Siç tregon në për hadithe, do të dalë Dejali, Dejali ka për dalë në kohën e Mehedit radhiyallahu anhu. Në kohën e tij dhe Dejali ka për të luftuar Mehedit, dhe Mehedi ka për të luftuar Dejalin gjithashtu. Në kohën e tij do dalë Në basti, dhe vijit i sali i selam, këta në shenë njohura që dhjenë radhje të tyren të doforme. Në bast ardhje se i së sali i selam, a i dhe vras dhe gjalin, më pas të regohet në hadith, që mbasi besimtarët të vras dhe gjalin dhe të fitojnë, atëherë të dërdojë Allah e gjithë më gjithë, dhe dalin atëherë. Që e dalje të tyrenë që ka e vonuar. Edhe gjitheshu të regohet në hadith, që edhe në kohën e djushmë xhuxëve njerëzit do shkoin të bëjnë haxh dhe umre. Kë tregon që jeta vazhdon. Edhe pse ka peripecie, ka rreziqe vrasjeën radh, jeni topse i vazhdo për njerëzit. Kto janë disa shenjat të cilat janë radhitur nëpër hadithën në formë të qartë, siç po i përmendim. Ndërsa kush është shenja e parë e cila do vij, kjo është treguar domethënë Në dy hadithet Cile të, të regojnë dy shenjët të ndryshme Edhe të dy janë të cilësuar që janë shenjët e para Të rasmeton Abdullah ibn Umur Thot e kam të gjuar profetin Sallallahu aleyhi sallem Se ka thënë Shenjët e parë që do dal është lindja e djelën nga përëndimi Edhe dalje e kafshës Të kënjërzit para dite Ka për dalë parë një, njërzit Të kënjërzit para dite Thot e dhe Cila do për i tërë të dyjëve tjetë e para, tjetra e shoqeronët të me njëherë. Në më dhe nëmëri, të regon nga profetës sënë se ka të reguar të unë që shenje e parë që do dalë është lindje e djelë nga përëndimi, dhe dalje e kafshë cila i vullos njërëz në balë ose në hundë, dhe o thotë besimtar ose qafirë. Edhe të thotë cila do të dalë për para, tjetra është me njëherë pasaj ose bashkë me të. Këta haditë të Edher gjithashtu tregon Abu Zurra, thotë, qëndruan dhe ulën një herë tek Meruan ibn al-Hakem në Medinë tre persona nga muslimanë dhe dgjuan ato duke treguar ato duke thënë po tregonte shenjët e kemedit të tha që shenja e parë që ka por dal është ardha e Dejjalit. Kështu thuhet hadith transmetuar gjithashtu nga muslimani, hadithi mosi i sakt. Falë dietar kanë treguar ndotaj ibn al Hajjaj al-Khanani ka bërë një lloj bashkimi me të, dy haditheve në mënyrë të, të të bukur, të mirë, të panumshme. Po. Duke shikuar argumentet, ne mund gjykojmë që dalja e Duxalit është shenja e parë prej shenjave të mëdha, të cilat tregojnë, do të thënë, hyn tek shenjat e mëdha, të cilat tregojnë për një ndryshim total në faqen e tokës. Që tregojmë për një ndryshim total në faqen e tokës. Ndërsa lindja e diellit në perëndimi është shenja e parë, është shenja e parë e cila të regon për një ndryshim madhështor në gjendje në gjithë universit. Edhe fundi i sajë paset dhe jetë me, me kryërin e kametit, Allah onaruhit nga shëri kametit. Edhe paset të të të të të një harri ibnë hajgja në skalan, nuk o shudithot që dhe ka fshat të dalë në të njëtën ditë në të cilën djelit të linja për enjimi. Nuk o shudithot. Dhe arsyeja është sepse kur lind dielli nga perëndimi, kuptimi i sa është që porta e tobës për njerëzit është mbyllur. Nuk ka më topë për ta. Do vit se ajim mbrapa. Gjithashtu dali e kafshës është, domethënë, ursi është ajo që del dhe i shënon njerëz të mos besimtar ose besimtar për ta plotësuar dhe për ta siguruar mbyllin e portës për njerëz. Nuk nuk plotëson. Nuk ka më sajmë ndryshim përveç kësaj që anë të vuloosen besimtarë ose mosbesimtarë si ti jeni. Kjo është pjesë e akides së muslimanëve, të cilën duhet ta besojmë ne si musliman, këtë nregur në hadithe të regur në sakta, edhe ato dovin, atër do vinë atë kur do Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu, një prej dukurive që ndodh është që këto shenja kur të dalin ato kanë për të ardhur njëra pas tjetrës shumë shpejt. Nuk ka më vonesë ndohet siç bëhet fjalë për shenjën e kemedit kur themi që nga kohë profeti slem der mësim ka dalë shenja e kemedit që duhet të kemi dashur afër të kur dalin dhe jenë njëra pas tjetërës trasmetone buhërërë në hadisin që të ka tërguar i më më të berani në liber dhe ti nga profetis Sona Selim se ka thënë dalja e shenjeve të këmetë dhe më shenje të më dha dhe jenë njëra pas tjetërës ashtu si që bjen ruazat nga i gjerdani në nëse kënë gjerdan dhe ti e pre të telin e ti kur të bjen ruazat ashtu në dhe formë kam vërtarë dhe shenje të më dha këmetët Në mundaj që të regonë në hadith që ata në shumë afrën një atjetër po dolin njërë për tyre Një dhe shumë të regonë në hadith e ima Mahmedit Se Isa A.S. të regonë Profetet A.S. se Isa A.S. thot Më thot besimtarve atëher Thot Allah i më dëruar më ka të reguar mua Thot se kur të ndodhin këto Të në kur ndonë të shenjët e më dhatë Që dalit dë gjalit ardja ime dhe je gjush ma gjush dhe më radhë Të që janë njohurat Do të atëherë kemeti për njerëzit është si gruaja shtatë zanë e cila ka plëcuar nëndë muaj Këmeti për njerëzatë herë si gruaja shtatë zanë e cila i ka plëcuar nëndë muaj Edhe familje e saj pretë në shdo moment të ditës apo të natës që ajo të lindë Këshu është kemeti për njerëzit në të kohë Këto e në të që tërgohen në lidhje me përnjëzit Parathënin dhe hyrjen në përshenjët e më dhatë kamedit dhe detajt e tyre do vinë në hytbet të ardshme sepse në toka dhe më thënë ka gogja detaje dhe ato e në shumë të rëndësishme ato e në piesa akides e muslimanëve të cilën ato duhet të besojnë që të plëtsojnë besimin e tyre në ditën e gjukimit sepse besimin e ditën e gjukimit është një prej shtyllove të imanit nuk plëtsojnë besimin një jyë po që e se nuk e beson të një gjukimit, e ndërto hynë edhe besimin në të shenja, nusë Allah në madhruar në ruaj nga shere, e saj që fjenë. Alhamdulillah, salatu, salamu, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, e gjmërin. Kur temi që shenja të më dhatë, ka metit, dovin njëra pas tjetërës,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 që përshkruhet dhe më thëmë në hadisët të sakta, dhe dhe një ere mirë, thët, e thile dhe të imarë shpirtin besimtarë, dhe kjo dhe jetë shumë afër kametit, në atë kohë kur, Allahu subhanu të ta ka cektuar që në tokë do ngellen vetëm ata njëre, sësirë nuk thonë Allah, nuk do përmëndë dhe emi Allah, parë në faqën e dhejot, që në bita të bëdë kameti. Ka thëmë profetit sallallahu alesallem,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 Transmetohë në hadithin e në wasëp në sëmëranit, është një hadithi gjatë që fletë për historinët dhe gjallit, njërën dhe gjallit dhe, dhe Isa a.s. dhe gjurës ma gjurë, pas taj thotë, në të athu nër tjera, më pas dërgonë Allah i më dhëruar një erë. Dhe kjo erë do jetë mësë të vëzdenë si Isa a.s. Mësë i sa tjetojnë tokë për disa vite, atëhere dërgonë Allah i më dhëruar mësë dhekës e ti i, njerë, kohë, Allah nëse dojet ajo, dërgon një erë e cila u merr shpirtin besimtarëve, thotë dërgon Allahu një erë të mirë, e cila u hyn besimtarëve në sjetullat e tyre dhe u merr shpirtin çdo besimtari dhe çdo muslimani, mund besimtar të mirë dhe musliman edhe pse asgjë nuk fjalë por është, për është musliman. Përdesur musliman do të marrë shpirtin aty që nuk ka porta për jetu kemetin gjallë. Edhe do ngelen njerëzin më të keq, të cilët do bëjnë me njëri tjetrin imoralitet si gomer. Shytu dhe në hadith, dhe në bita dhe kryet kametit, dhe në bita dhe bjerë shërri kametit. Gjithashtu të rësëmëtonë muslimin nga Abdullah ibn Amur, se profetit sallallahu aleyhi sallem, ka të reguar në dërë tjerët dhe do dalë dhe gjali. Më pas, ndërgonë allahu isa, isën, bjerën e mëriemis, a.s. a.s. dhe dhe i është njësoj ose është një jashë më urru e ibn Mës'udin, ka që një përshofët profetit sallallahu aleyhi sallam. Edhe do shkojë do ta ndjeki mbrapa Isa alaihi salam do xalën derisa ta vras atë. Edhe atë do qëndron njerëzit 70 vjet. Për këto 70 nuk do ketë armiqësi ndërmjet askujt edhe ndërmjet askujt dhe të tjerëve. Donë nuk do ketë armiqësi me njerëzve fare. Mopas dërgon Allahu i mëdhur një herë një të ftoht nga Ana e Shamit. Dërgon një herë të ftoht nga Ana e Shamit. Edhe kjo herë nuk le askën prej besimtarëve të cilët kanë një thërmi i imanit dhe xhej në zemrat e tyre pa ja marë shpirtin, dhe e sa thotë në basën mund një besimtar të hy dhe në një shpelë bënda në malë, i shkon e herë ati ku tjetë edhe ja merë shpirtin. Kjo të rëgonë që kjo është fundi, në basën sajnë nuk gëllet vetëm se të bëdhë kja meti me njerës dhe kshinjë. Allah në ruajt i manin. Gjithashtu e që kuptohet për kësaj gjeje, është një lëk do bje që ka lidhe me jetën tonë për gjithësi. Po sikosh Allahu i madhruar, këtu në këtë hadith tregohet që Allahu do ta marrë shpirtin besimtarëve, do t'i lejojë kafirët gjallë. Kë tregon që vdekja nuk është herë për besimtarin. Se shumë shpesh gjen dhe njerëz të cilët nuk kanë dije ose thotë pse Allahu i madhruar merr shpirtin këtyre të mirëve dhe dhe dhe nuk ka merrur të të, të, të këngëve. Sepse këta njerëz thonë të kan nuk arrin të kuptojnë dot që Allahu i madhruar i le të qijnë në dyndja që zulumin, ta shtojnë zullumin dhe pastaj titënoj ata edhe të marrën atë që meritojnë të ka lovë të plotë. Mjërë po personi kur nuk beson që ka ditë logarie, i nga të rënë logarit, edhe i dalin logarit mërëpsh, edhe këllon mendon men keqë për Allah, edhe mendon se Allah i më dhuruar, i letë të këshind bënë qëtë duon, kurse të mirët i vretë, ose u a merë shpirtin. Gjithë kjo vjen nga një ranën se të tyre, sepse Allah i më dhurë, si në të rasë, u a merë shpirtin të tyre si m Që ata mos përjetojnë tmerrin e kamedit, por por të tmerrita përjetojnë ata që njerëzit mund të kishin. Në një hadith thuhet që transmeton e Buhare-t, thot Profeti sallallahu alaihi ve sellem, Allahu i madhuar do dhë dërgojë një erë nga Jemeni e cila është është më e butë se sa mund dashin. Nuk le asnjë persontar që ka sado sa, sa pak thërmie iman në zemër pa e marrë shpirtin. Kjo supton gjithashtu musliman, atë dish mos e sakt. Në hadithën e parë thuhet nga nga Ashami, kurse tu fut nga Jemeni, ndër dy hadithe sakta. Kamën dietare këto ka dy mundësi. E para mundësia është që këto të jenë dy era të ndryshme, njëra dal nga Ashami, tjetra dal nga Jemeni, ose mundësia e dytë është që origjin e taket nga një për këtër dy vënde, pas e përhabe në të dy vënde dhe në vëndet e tjera. Që që kur thutë në hadith që është nga sham nga e men, nuk, nuk është kondirektore, por ka mundësit jenë dy erat të ndryshmi që kam burime nga dy vëndë ndryshme dhe shkon për të këtë besintarë dhe o marën shpiltë në tyre që të ngelin tokj ata që thonë nuk thonë Allah. Gjithashtu është përmëndu nj Se profetullallahu ka thonë do ngelet një grup nga ummeti im, do luftojnë në të vërtetën, do jenë fitimtarë derë ditën e gjykimit. Në një transmetim thuhet, do luftojnë, do jenë fitimtarë derisa të vi urdhri i Allahut dhe ata janë në këtë gjendje. Nikoj që ne treguam këtu që era do marr fitim besimtaru, kurse këtu në hadith thuhet derë ditën e gjykimit ose derisa vi urdhri i Allahut. Ka vend dietarë, kuptimi i saj është Derdin e gjykimit do dhe të thonë deri përpara se të vijë kjo erë, edhe thot kur vih urdhë Allahu, do do luftoj deri sa vih urdhë Allahu, domthonë deri sa të vijë kjo erë e cila omer shpirtin për shpirtarëve. Edhe, edhe në këtë kohë me të vërtet Kiameti është shumë afër për njerëzit. Kto janë disa shpjegimet nevojshme lidhje me shenjat, edhe në hutbën e ardhshme do vi shpjegim më i zgjeruar në lidhje me shenjat e Kiametit, të cilat janë pjesë e akidës së muslimanëve, edhe ato do ndodhin, ne kemi parë për hyrje shenjave shumë. Të cilat kanë vërtetuar dhe kanë treguar qartë vërtetësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem edhe pse kanë kaluar tashmë mbi 1400 vjet. Edhe nëse ne do jetojmë ose brezat pas ne, kanë por shikuar të gjëra që i ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem, nëse nuk ne e bëhet në mundësi të shikojmë të tjerë të to, edhe nëse ajo pasardhës tan, pasardhës të pasardhës të tjerë ose atë që do Allahu e di ai sigurtu ndodh, plus Allahu në madhëruar që na ruaj nga sherrë dijes së kemedit. Nusallahu alaihi wa sallam, udhëuar të mbyllet të jetë me punë mira. Kush vdes për të zhbër kemetin, këtë tregojnë që besimtari ti besoi këto shenja, se kjo është pjesa që deston. Edhe këto tregojnë që besimtarët përgatiten, që edhe po i erdhin vdekja para saj për të në vërtet zhbër kemetin, edhe ishin përgatitur për të takuar Allahun subhanahu wa taala. Nusallahu alaihi wa sallam në dhuru e sinceritet në zdo punë në zdo fjalë që temi edhe në ambjull të jetën punë njërat në me përru në gjenit dhe fisikame.